Kapittel 4 Hvis du vil vende tilbake i Israel, lyder Jehovas utsangen, kan du vende tilbake til meg. Og hvis du tar bort dine avskyligheter for min skyld, så skal du ikke vandre som flyktning. Og hvis du sverger, så sant Jehova lever i sannhet, i rett og i rettferdighet, da skal nasjonene virkelig velsigne seg i ham, og i ham skal de rose seg. For dette er Jehova har sagt til Judas menn og til Jerusalem. Pløy dere dyrkbar jord, og fortsett ikke å so blant torner. La dere omskjære for Jehova, og ta bort deres hjerters forhud, dere judas menn og Jerusalems innbyggere, så min voldsomme harme ikke skal fare fram som en ild, og brenne uten at noen kan slukke, på grunn av deres onde gjerninger. Fortell de juda, og forkynd også i Jerusalem, ja, si det, og blås i horn over hele landet. Rop høyt og si, Kom sammen! «Og in i de befestede byene. Reis et signal som viser mot Zion. Sørg for å finne ly. Stå ikke stille. For en ulykke lar jeg komme fra nord. Jeg har et stort sammenbrudd. Han har steget opp som en løve fra sitt kratt, og den som ødelegger nasjonene har brutt opp. Han har dratt ut fra sitt sted for å gjøre ditt land til noen forferdes over. Dine byer skal falle i ruiner, slik at ikke finnes noen innbygger der.» Bind derfor sekkelæret om dere, slå dere for bryst og hyl, for Jehovas brennende vrede har ikke vendt seg fra oss. Og det skal skje på den dagen, lyder Jehovas utsagn, at kongens hjerte skal forgå, og like så fyrstenes hjerte, og prestene skal i sannhet bli slått med forferdelse, og profetene skal bli forbløffet. Og jeg sa så, Akk, suverene Herre Jehova, «I sannhet, du har fullstendig bedratt dette folket og Jerusalem ved å si, «Fred skal dere få, og sverdet har nådd helt til sjelen.» På den tiden skal det bli sagt til dette folket og til Jerusalem, «En svinevind fra de opptrokket stier genom Ødemarken er på vei til mitt folks datter. Den er ikke til kornkasting eller til kornrensing. Det er en vind av full styrke som kommer fra disse til meg. Nå skal også jeg avsi dommene over dem.» Se, som regnskyer skal han stige opp, og hans vogner er som en stormvind. Hans hester er raskere enn ørner. Ve oss, for vi er blitt herget. Vask ditt hjerte rent for ondskap, Jerusalem, for at du kan bli frelst. Hvor lenge skal dine urette tanker bo i ditt indre? For en røst forteller fra Dan, og forkynner noe skadelig fra Efraims fjellområde. Nevn det, ja, for nasjonene. Forkynd det mot Jerusalem. Vaktfolk kommer fra et land langt borte, og mot Judas byer skal de la sin røst lyde. Som vakter på den åpne marken er de blitt mot henne på alle sider. For mot mig har hun gjort opprør, lyder Jehovas utsangen. Din vei og dine gjerninger, disse skal bli fullbryddet over for dig. Dette er ulykken over dig, for det er bittert, for det er nådd helt til ditt hjerte. Mine innvoller, mine innvoller, jeg har voldsomme smerter i mitt hjertes vegger. «Mitt hjerte bruser i meg. Jeg kan ikke tie, for det er lyden av hornet min sjel har hørt, krigsalarmen. Sammenbrudd på sammenbrudd er det blitt ropt ut om, for hele landet er blitt herget. Plutselig er mine telt blitt herget, på et øyeblikk mine teltduker. Hvor lenge skal jeg fortsette å se signalet, fortsette å høre lyden av hornet? For mitt folk er dåraktig. Meg har de ikke gitt akt på. De er uvise sønner, og det er ikke slike som har forstand. De er vise til å gjøre det onde, men til å gjøre det gode har de virkelig ingen kunnskap. Jeg så landet, og se, det var tomt og øde, og jeg så inn i himmelene, og deres lys var ikke mer. Jeg så fjellene, og se, de ristet, og høydene ble alle brakt til å skjelve. Jeg så, og se, det fantes ikke et menneske, og himmelenes flygende skapninger hadde alle flyktet. Jeg så og se, frukthagen var en ødemark, og den spyer var alle blitt revet ned. Det var på grunn av Jehova, på grunn av hans brennende vrede. For dette er Jehova sagt. «En ødselig ødemark var hva hele landet skal bli, og skal jeg ikke gjennomføre en fullstendig utryddelse? Derfor skal landet sørge, og himlene der oppe skal sannelig bli mørke. Det er fordi jeg har talt, jeg har overveidet og jeg har ikke ført beklagelse, og jeg skal heller ikke vende om fra det. På grunn av lyden av hestfolk og buerskyttere er hele byen på flykt. De har gått in i krattene, og i klippene har de gått. Hver by er forlatt, og ikke en man bor i dem. Nå, da du er herjet, vad skal du gjøre? Ettersom du pleide å kle deg i skarlagen, ettersom du pleide å pynte deg med gullsmykker, ettersom du pleide å gjøre dine øyne store med svart sminke? «Forjeves pleide du å gjøre deg vakker. De som var opptent av begjær etter deg har forkastet deg. Din sjel søker de stadig å ta. For en røst som av en syk kvinne har jeg hørt, trengsel som hos en kvinne som føder sitt første barn, røsten av Sions datter, som stadig snapper etter pusten. Hun fortsetter å bre ut sine hender. «Ved meg nå, for min sjel er trett av dem som dreper.»